Лев Данилович, тримаючись за батькову полу аж до самої старості. Аж тоді йому розвиднилось. Але чи багато зробиш, коли смерть за плечима? Ти його знав? Їздив колись до Львова з нашими. Та коли князь почув про бджіл, котрі не гублять жали, не став з нами говорити, але відпустив. Покійний Лев умів тримати язик за зубами. Уздовж Дністра Тягнулись Бусовицько, і я боявся, що купець із Перемишля захоче відвідати якогось ворожбита, надбіру гордого і самовпевненого, котрий почне з нас кпинити. Але ні, він звернув на іншу дорогу. Треба було поспішати, бо сонце хилилось до заходу. Купець із Перемишля завжди знав, куди їхати, і ніколи не блудив, не питав дороги устрічних. Проте я помітив, що він ніколи перед тим не бував у Лупушенці, бо вид чорного від села, віддалік торгових шляхів прикровразив навіть його, от де жила сестра Мирона. У гухому закапелку, що ранньої весни виглядав особливо смутно, під самим лісом стояла маленька хатка, навіть не обгороджена благеньким плотом, зладкою голою білуватої землі, на якій щось мало сіятись. Приїхали, мовив купець, зіскочив зі свого вороного коня, на якому не постидався б їздити й сам король, і став знімати шкіряну торбу. А я тим часом дивився на хатку, залатану як одежена старої жебручої баби. Нарешті скрипнули двері, і на порозі стала жінка, вгорнена у дративу верету, ще зовсім дівча, якби не величезний живіт. Дративу порвано. Була у пізні тяжі, тяжі, вагітна. Я ж розгубився. Та купець із перемишля уклонився, привітався, а потім спитав, де твій чоловік, молодице? Пішов до лісу. За дровами для пана, відказала жінка тихо, і я упіймав її погляд кинутий на шкіряну торбу, з якої вкиналось щось схоже на хлібину. Погляд зголодженої дитини, котра побачила у когось шмат хліба, але знає, що він їй не дістанеться. Мені аж мороз пішов по плечах. «Піду по нього!» Якось знічено мовив купець перемишля і навіщось взяв з собою торбу. Я не знав, що мені робити. Жінка теж розгубилась, потім сказала. «Може, пан, хочеть води напитись?» Я похитав головою. «Ти, Оленка?» Як тільки я назвав її Оленкою, вона вся подалась до мене. Лице порожевіло, очі загорілись. Ви від Мирона? Я озирнувся, ніби шукаючи помічі, але купець уже сховався в лісі. Та потім згадав, хто я, і розважливо мою. Так, Оленко, твій брат Мирон тебе дуже любив, але мусиш знати, що його скарали на горло як єритика. Вона зойкнула. То в тій торбі? Боже мій! Я сподівався гіршого, але, видно, у такому стані жінки вміють себе стримувати. Ми привезли його голову, щоб ви поховали її з чоловіком. Але, на жаль, не могли привезти тіла. Вона кинула. Все для тебе. Я витягнув капшук з дрібними грошима. Та їх було стільки, що вони... Могли жити тепер без клопотів. Від Мирона. Замовиш по ньому службу. Але не кажи, як він умер. Єритики теж люди. А Бог милосердний. Бог милосердний, повторила вона. Але я не допильнувала Ілька. Ти сама ще дитина. А си, хто там у тебе? Вона завстидалася. Не знаю, кого Бог дасть. Я можу сказати, хто хочеш. «Ага, тільки обіцяй, що не віддаш своєї дитини до монастиря, як твій батько віддав Мирона. Сама видиш, що з того вийшло». «Не віддам». Я одразу їй повірив. Мала такі очі, як у брата, сиві і трохи зимні. А мені просто нестерпно захотілося відчути порухи нового життя. Я не міг мати своїх дітей, такі, як ми, безплідні. Я наблизився поклав долоню на її живіт, а перед тим спитав. Чоловік до тебе добрий? Добрий. З дитячою щирістю відказала вона. Дуже добрий. Бо якби був недобрий, то я забрав би тебе до себе в добромель, пожартував я. І таки забрав би. Я доторкнувся її живота під грубою сорочкою з коноплі і відчув, як вона напружилась. Не бійся. Під моєю рукою билося серце майбутнього. Воно ще належало жінці, з тоненькими руками і ногами, яку мучив молодий голод. Я чудовався і жахався, бо у лоні цієї жінки визрівав цілий світ, інший, ніж той, у якому я жив досі. Усто крат неспокійніший, небезпечніший, пересичений зрадами, насильством, жадобою. У ньому здавалось, Неможливо буде вижити, і якби я міг проспати років сто чи двісті, я б це зробив.